wengi katika watoto sisi leo ili jambo tuna upungufu nalo sana na wallahi tuma wallahi kufaulu kwa mtu Kukubwa sana sababu yake ni kuwafanyia wema wazazi wake katika kila maslah unayojifikiria nafsi yako wakati wote Kumbuka wa kwanza kutangulizwa katika maslah kama hayo ni mzazi wako. Mzazi wako ndio mtangulize mwanzo Isha nafsi yako. Unapokwenda dukani kununua unachonunua kwa ajili ya mkeo na watoto. Kumbuka kuna mama na baba nyumbani wakisubiri. Kwa mwanzo utamhudize wazazi wako kabla nafsi yako. Utaona natija yake biidhnillah ta'ala. Utaona natija yake. Kuna upungufu mkubwa sana sana. Haso ikiwa mzazi ana watoto zaidi ya mmoja. Kila mmoja asema fulani atafanya. Fulani atafanya. Kwa nini iwe fulani atafanya si wewe?" wanini Na vitu vinavyowafurahisha wazazi wetu ni vitu vidogo tu. Yeye hataki kitu kikubwa kutoka kwako. Hakuone tu wewe umshughulikia yeye. Hakuone tu wajaribu kumfanyia wema yule mzazi. Ilo jambo la mno.